și în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 27 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia acestor programe citim împreună Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire acompaniată de un de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. După ce vom avea istorioara zilei de astăzi, urmată de o rugăciune și o cântare, vom pătrunde în lecțiunii propriu zise, care se va începe cu versetul 11 din Evanghelia după Matei, capitolul 8. Povestirea de astăzi ne prezintă o experiență a vieții de rugăciune, se numește Rugăciune Împlinită. O misionară olandeză povestește următoarele. Mă găseam odată pe o stradă, pe o uliță, într-un oraș din Olanda, unde locuiam pe vremea aceea. Cum mergeam eu pe partea stângă, mă simțit deodată parcă împinsă să trec pe partea dreaptă a străzii. Nu făcui doi pași și ochii în căzură pe o tăbliță, pusă la poartă, pe care sta scris numele unei văduve de preot. Știam bine că această femeie ducea lipsă de multe ori de cele ale traiului. Ca un fulger în trecut prin minte gândul că, poate, în se ducea lipsă de ceva. Aveam la mine o hârtie de 100 de franci, o strecurai în cutia de a văduvei. În acea clipă, simți un atât de viu simțământ de recunoștință către Dumnezeu, care îmi dăduse mijloace să pot ajuta pe aproapele meu, că bucuria mea nu mai avea margini. Biata văduvă nu știa de cine se slujise Dumnezeu ca să-i împlinească rugăciunea. Câteva zile mai târziu, în povesticei se întâmplase: Nu avea în ziua aceea decât un singur franc. Copiii ei se strânseser în jurul ei plângând. Dar Dumnezeu îi puse pe buze și în inimă aceste cuvinte de rugă. Dragii mei copii, părintele nostru ceresc niciodată nu ne-a părăsit până azi. Să nu pierdem încrederea în el nici de data aceasta. Și Dumnezeu i-a ascultat ruga. Așa trebuie să ne rugăm și noi, neîncetat și cu nădejdea că vom primi ceea ce cerem. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru ceresc, Tu acela care... Te pleci și asculți la rugăciunea nevoiașului. Ascultă-ne și pe noi de data aceasta, când cerem binecuvântarea Ta peste vestea cea bună a cuvântului Tău, în timpul care urmează, cu o lumină deosebită, în care să vedem pâinea pe care ne a adus-o sufletelor noastre pe Domnul Iisus Hristos și să-L primim pentru slavata și bucuria noastră veșnică. Amin. Dacă însuți prinste griji, dacă însuți dorii iar sufletul Today. Haideți să ne apropiem acum de textul lecției noastre propriu-zise, care se deschide cu versetul 11 din Matei capitolul 5, verset din care am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente, gânduri pe care le vom completa cu cele ce urmează și astăzi. Versetul sună astfel. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Nici o suferință, nici o prigoană, nici o ocară nu este urmată de fericire, decât aceea care vine din pricina Mântuitorului Hristos, din pricina adevărului său, din pricina vieții sale. Când avem cugetul curat, Că nu urmărim altceva pe pământ decât slava Domnului și propășirea unicelui lucrări? Când toate interesele noastre le-am lepădat și am primit în schimb interesul lui, cauza lui și felul lui de a fi, să nu fim deliniștiți dacă suntem ocăriți și prigoniți pe temeiul acesta. Oamenii ne vor aduce tot felul de învinuiri, vor inventa lucruri rele și neadevărate ca să ne poată nimici dar să nu ne speriem și să nu ne pierdem nădejdea. Nevinovăția și neprihănirea noastră ne vor apăra. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cel ce se supără când oamenii îl grăiesc de rău, dovedește din aceasta cum că recunoaște că cele spuse despre el sunt adevărate, iar cel ce râde depărtează de la el orice bănuială în fața tuturor celor prezenți. Hristos nu este suportat în lume. Cei ce sunt ai lui, la fel nu sunt suportați. În Luca 6.22 se spune, Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Minciuna nu suportă adevărul după cum apa nu suportă focul. Cei care s-au lepădat de ei, și lumea îi leapădă la rândul ei. Numai cei lepădați sunt primiți de Hristos, în El însuși și numai ei sunt cu adevărat fericiți. La versetul 12, Mântuitorul Iisus continuă: Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, câți tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Un credincios era o cărăciba giocorit de unii, ziși creștin și ei. Peste tot locul numele lui era amintit. Credinciosul, un copil smerit al lui Dumnezeu, s-a dus liniștit la baljocoritor și le-a spus aceste vorbe. Dragii mei, nu sunt eu vrednic de cinstea aceasta pe care mi-o faceți de a mă pune în rândul proorocilor. Mă pot eu asemăna cu Ilie? Mă potrivesc eu cu Ieremia? Sunt eu ca Pavel? Voi mă faceți să mă mândresc cu cinstea pe care mi-o dați, prigonindu-mă și baljocorindu-mă. Într-adevăr, fraților, e o mare cinste să fii prigonit pentru Domnul Isus. Ce bucurie poate fi mai mare decât aceea de a fi ales dintre milioanele de oameni și să fi așezat alături cu Domnul Isus și toți sfinții săi? Căci este un har deosebit să suferi pentru El cum scrie la Filipeni 1.29. Cine se aseamănă cu el în suferință, se va asemăna cu el și în slavă. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Chiar faptul că ai fost ales să suferi pentru adevăr e o plată și o pricină de bucurie. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. El răsplătește desăvârșit pe orice suflet care a suferit cea mai mică nedreptate pe pământ. Cine trăiește cu adevărat, prin credință, are de vie în făgăduințele lui Dumnezeu, care se vor împlini negreșit la timpul potrivit. De aceea nu are niciun motiv să fie trist și tulburat când trece prin suferință, când este bargiocorit și prigonit pentru numele sfânt al adevărului. Bucurați-vă și veseliți-vă! Bucuria este o caracteristică a urmașului lui Hristos. Ea este ca lumina soarelui neschimbată. Fie nor, fie furtună, soarele are aceeași strălucire. Norii și furtuna sunt cu mult mai jos decât el. Numai pentru ochiul omului de pe pământ pare a fi întunecat. Însă pentru cel înălțat deasupra norilor, Soarele este același. Să fim înălțați prin credință deasupra norilor suferinței, ca să ne păstrăm mereu aceeași față. Lumina bucuriei să nu se întunece niciodată, numai cei bucuroși fac slujbă adevărată cauzei Domnului. Faptul că Duhul Sfânt lucrează în cel credincios este roada bucuriei statornice, fără umbră și fără întreruperi în verremea pregoanelor. Cum să nu te bucuri în prigoană și în suferință când ești conștient că ea lucrează numai spre binele cel adevărat și veșnic? Este un fapt dovedit științific că organismului fizic, prosperitatea prea mare și lenea îi scad calitatea țesuturilor și a organelor. Oamenii civilizați degenerează în crimele tropicale. Ei se dezvoltă mai ales în crimele temperate și reci. Le trebuie un mod de viață care să impună fiecăruia o sforțare constantă, o disciplină fiziologică și morală și oarecare lipsuri. Așa este și duhovnicește. Acolo unde nu mai este luptă, unde toate lucrurile merg din plin, fără nicio durere, fără prigoană, acolo viața își pierde din prospețimea ei și cu timpul se stinge. Prigoana și suferința sunt necesare dezvoltării vieții duhovnicești. Două pilde ne vor ilustra mai bine necesitatea suferinței în viața de credință. Un vultur era prins de furtună și cei care îl priveau așteptau să fie la, trântit la pământ de furia uraganului. Dar vulturul întindea aripile în așa fel, încât furtuna lovindu-l, el se ridica deasupra primejdiei. El nu suporta furtuna, dar nici nu căuta să scape de ea, ci o întrebuința ca să se urce în slavă. Poziția aripilor lui realiza această performanță. Totul atârnă de poziția sufletului nostru atunci când bate vântul prigoanei și al suferinței. Domnul Isus ne învață care este această poziție în vremea durerii, ca în mod natural să ne înălțăm prin ea. Durerea poate să ne împietrească, să ne întunece, dar tot așa de bine poate să ne înalțe și spre culmin noi. Era un castel undeva, între ale cărui turnuri erau întinse corzi, formând un fel de harpă. Când era liniște, totul era calm, dar când voia furtuna, harfa suspina o melodie de toată frumusețea. Îi transforma furia în melodie. Așa face Domnul Isus. Ne dă această posibilitate ca atunci când trecem prin furtuna încercărilor să putem să cântăm mai degrabă o melodie deosebită. El smulge din mâna împrejurărilor bâta care ne lovește și care ne-ar vătăma și o transformă în bacheta, bagheta cu care dirigează muzica divină ce izbucnește din lăuntru. Cum să nu te bucuri în duhul când vezi că Dumnezeu se îngrijește a de viața ta ca să ți-o desăvârșească și să ți-o facă mai frumoasă și mai folositoare și cu atât mai mult când suferința și prigoana sunt pe nedrept. Fericitul Augustin spune că e mai bună tristețea celui ce sufere pe nedrept decât bucuria celui ce lucrează pe nedrept. Tot ce vine asupra vieții noastre prin îngăduința lui Dumnezeu este cel mai mare necesar. Suferința care vine cu îngăduința lui e mai bună decât bucuria care vine din partea lumii. Pierderea împreună cu Hristos este mai trebuiință decât câștigul pe care ni-l dăruiește omul. Să ne bucurăm, deci, de tot ce vine de la Dumnezeu peste noi. E harul lui! Fie că-i vorba de suferință, fie că-i vorba de bucurie, fie că-i vorba de lumină, fie că-i întuneric. Ceea ce știm precis. Este așa cum el ne spune la Matei 10.30, unde vom ajunge cu meditațiile noastre cât Dumnezeu ne va ajuta, până și firele de păr din cap ne sunt numărate și niciunul nu din ele nu cade fără voia Tatălui nostru din ceruri. De aceea avem un temei puternic să ne bucurăm pentru toate, că știm că din toate el vrea să facă un prilej slăvit de a ne ridica mai sus spre culmile de săvârșirii spirituale. În versetul următor, la versetul 13, partea 1 a versetului, Domnul Isus continuă să spună Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare. Credincioșii Domnului Isus sunt asemănați cu sarea pentru că sarea dă gust bucatelor Sarea împiedică stricarea cărnii, sarea este întrebuințată și în medicină. Fără sare, omul nu poate trăi. Fiind sare, copilul lui Dumnezeu trebuie să fie gustos ca și tatăl său. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, spune Psalmul 38 cu versetul 8. Toată ființa noastră trebuie să fie gustoasă. Vorbirea, umblarea, îmbrăcămintea, lucrul etc. Credința adevărată se dovedește nu numai din gândirea dreaptă, ci și din purtarea dreaptă în toate ocaziile. Trebuie să răspândim mireasma cerului peste tot locul. Purtarea credinciosului frânează mediul în care trăiește ca să nu se strice, să nu păcătuiască cei din jur. Felul lui de a fi îi împiedică să-și dea frâul liber păcatului. și fără gust, ca și albușul de ou, sunt opacoste pentru lucrarea Evangheliei și pentru societate. Dacă sarea își pierde gustul. Dacă credinciosul nu veghează și în viața lui se strecoară un păcat, atunci nu mai poate servi ca pildă bună celor din jur, viața lui nu mai e gustoasă și a pierdut gustul, cum spune Mântuitorul, și atunci este o pildă rea, un îndrumător spre păcat, spre moarte. Acest adevăr evanghelic l-au descoperit chiar și alte religii necreștine. Spre exemplu, în cartea budistă Bodhikaya Vaatara scrie Orice slăbiciune a unui credincios este deosebit de gravă, căci atunci când el păcătuiește, distruge binele tuturor ființelor. Interesant este de știut că sarea se compune din două elemente chimice, sodiul și clorul, adică două otrăvuri. Aceste elemente descompuse nu mai pot servi ca hrană omului, ci devin, din potrivă, o travă. Din stricarea, din descompunerea sării, se face și soda caustică, tot o travă puternică. Dacă cineva arbea sodă sau clor, ar muri în scurt timp, pentru că pe unde ajunge soda sau clorul arde tot. Ori de câte ori intră păcatul în viața credincioșilor, credincioșul și-a pierdut puterea de a săra. Păcatul strică sarea duhovnicească din noi, adică o descompune în otrăvuri purtătoare de moarte. Credinciosul căzut este mai periculos pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor, decât ceilalți oameni care n-au fost credincioși. Sarea vieții lui descompusă răspândește mai multă și mai puternică o travă. Sarea este bună pentru bucate, dar dacă este descompusă, devine periculoasă. O, cât de atenți ar trebui să fim noi care spunem că credem în Domnul Isus, care îl reprezentăm pe El pe pământ, ca nu cumva vreun păcat să intre și în viața noastră și acolo să-și facă un cuib cald, adică să ne placă de El și în felul acesta să ne descompună sarea duhovnicească în o travă purtătoare de moarte. Cine și-a pierdut puterea de a săra, nu mai este bun decât de aruncat în întunericul de afară. Există boli sufletești și duhovnicești nevindecabile. Sfântul Ioan Gură de Aul spune că un aliment alterat nu mai revine la forma inițială chiar dacă îi pui sare. Să fim deci foarte atenți. Domnul ne-a așezat aici pe pământ pentru a fi sare, nu o travă. Versetul acesta ne spune Voi sunteți Conștiința de a ști sigur ce ești și cine ești este de cea mai mare importanță în viața omului în general și a credinciosului în mod cu totul special. O fată a la ușa mănăstirii misticului Ekerhard și el întreabă Cine este? De afară îi se răspunse Nu știu Ei, cum așa întrebă misticul? Fata răspunse din nou Că nu sunt fată, nici femeie, nici soție, nici bărbat nici văduvă, nici virgină, nici domn, nici servitoare, nici rob. Egehart a ieșit afară și o întrebă de înțelesul acestor cuvinte, la care i a răspuns. Dacă aș fi fată, aș mai avea prima inevinovăție. Dacă aș fi femeie, aș naște mereu cuvântul etern în sufletul meu. Dacă aș fi bărbat, aș rezista puternic tuturor relelor. Dacă aș fi soție... Aș păstra credință singurului meu soț. Dacă aș fi văduvă, mi-ar fi dor după iubitul care m-a părăsit. Dacă aș fi servitoare, m-aș purta cu smerenie. Dacă aș fi domn, aș domni în viață. Dacă aș fi rob, aș depune o muncă grea și aș sluji domnului cu toată voința, fără nicio contrazicere. Dar, vai, nu sunt niciuna din toate acestea." Atunci monahul spuse ucenicilor săi. Mi se pare că am auzit vorbind pe omul cel mai curat care poate fi. De fapt, fata prin toate cele spuse mărturisea că știa sigur cine este, o păcătoasă pierdută, și prin mărturisirea ei dovedea că este curată, căci numai cine se recunoaște sincer că este păcătos, ajunge la curăție, și cine e curat e sarea pământului. Spune, deci, Domnul Iisus, voi sunteți sarea pământului. Sarea nu este pentru ea însăși sare, ci pentru alții. Menirea ei este dăruirea. Credinciosul adevărat nu este numai pentru el credincios, ci pentru cei ce îl înconjoară oricând și oriunde. Sarea care stă în sânul pământului e nefolositoare. Pentru ca aia să dea gust bucatelor trebuie mai întâi scoasă din locuința ei veche, trebuie curățită de toate corpurile străine și apoi, lucrul cel mai important, să se topească, adică să-și piardă personalitatea. La fel și cu ucenicul lui Hristos. El mai întâi este scos din adâncimile lumii păcatului, din tot ceea ce este pământesc, din vechea lui viață, este curățit apoi de toate corpurile străine, de fără de legi și concepții, concepții false, și în starea aceasta fiind este pus să se topească pentru alții. Numai cine se topește, cine se leapă de sine, numai acela poate folosi altora. Hristos a fost cu adevărat o desăvârșită sare. El nu și-a plăcut lui însuși, ci s-a topit pentru omenirea întreagă. Sarea netopită din pâine se mai întâmplă și așa ceva, adică ceea care își păstrează personalitatea strică pâinea, e neplăcută la gust și o arunce îndată. Așa e și cu ceea ce mai păstrăm noi din vechea noastră fire. Pâinea vieții celei noi devine neplăcută și nefolositoare acolo unde se întâlnește sare, adică fire, netopită. Sarea este simbolul smereniei. Ea face bine altora fără să se vadă. Topindu-se, nu mai vezi. Mulți dintre ucenicii Domnului Isus doresc să fie lumina lumii, adică să-i vadă toți și să-i admire, dar puțini doresc să fie sare, adică să se topească, să se nimicească pe ei înșiși, să nu se mai vadă ei, ci numai gustul lor să se simtă și acțiunea de conservare să fie proeminentă. Sarea este folositoare când nu se mai vede. Credinciosul este folositor când eul său nu se mai vede. Numai acela este lumină cu adevărat, care mai întâi este sare topită cu adevărat. Cel smerit poate fi lumină. Smerenia dă gust vieții. Este sarea ei. Cine își pierde viața veche, o va câștiga pe cea nouă, care nu se mai vede. Sarea își pierde starea ei din tâi, ca să-și continue existența ei într-o stare nouă, adevărata ei existență folositoare care e nevăzută. Cine poate vedea sarea în pâine sau în mâncare? Dar gustul ei plăcut este simțit de toți. Facă Domnul Dumnezeu ca noi să ne contopim cât mai mult cu Domnul Isus Hristos, să devenim exact ceea ce ne-a făcut să fim și renunțând la noi înșine la voia noastră, cum a renunțat și Hristos și prin aceasta să fim în mod automat o lumină în întunericul acestei lumi. Să facem lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt și pentru binele și fericirea noastră și numai puțin Asemenilor noștri chemați de Dumnezeu la mântuire. Amin. Ibiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului numărul 27 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dați-mi voie în continuare să citesc câteva cugetări ale acelora care sunt Sfinții Părinții ai Bisericii noastre în relație cu omul. Iată ce spune Sfântul Grigorie de Nisa în lucrarea lui despre crearea omului 2 la punctul 3. Omul e splendoarea creației, alcătuit din inteligibil și sensibil, participând prin har la firea sublimă a lui Dumnezeu și la aceea a stihiilor trecătoare. Și în aceeași lucrare, de data aceasta la 8, spune creindu pe om, Dumnezeu a pus într-un singur trup întreaga pleromă, adică izvor a umanității. Numele acestei ființe nu e cutare, ci acela de om universal. Haideți să-l ascultăm pe fericitul Augustin. Spune, Fără tine, Doamne, nu sunt nimic în lumea aceasta. Și fără tine, ce pot fi în veșnicie?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 Socotesc foarte benefic să amintesc în contextul acesta că termenul de om din originalul grecesc în care a fost scris Noul Testament este antropos, ceea ce, în mod parafrazat, se poate traduce prin ființă care îi privește în sus. Atâta vreme cât antroposul și-a trăit menirea de a privi în sus, adică a ascultat neabătut de porunca creatorului său, pe când erau încă împreună, Totul a fost bine. Dar, vai, pentru că menirea aceasta de a privi în sus nu era impusă, ci el trebuia să-și exercite libera alegere în domeniu, a intervenit un moment în care s-a folosit impropriu de privilegiul liberului arbitru, coborându-și privirea de la creatorul său la cele din jurui. Atunci s-a produs catastrofa căderii care a pricinuit un cataclism la scara cosmică. Veste minunată constă soluția lui Dumnezeu de recuperare a ființei căzute, aducând-o nu numai înapoi la starea inițială, ci, incomparabil cu mult mai mult decât atât, a însămânțat în el însăși natura divină a Dumnezeirii prin omul Iisus Hristos. Prin lucrarea Duhului Sfânt care locuiește acum în orice inimă unde a avut loc mai întâi înlăturarea ființei adamice prin focul judecății lui Hristos, omul poate, dacă vrea, să-și trăiască din omenirea de a privi la lucrurile de sus. Vei face oare această alegere înțeleaptă chiar începând de acum? Eram păcătoasă, Iisuse, povara-mi era foarte grea. Dar sfânta prezența prezență Curată Mi-a eliberat Viața mea Lipsită de pace Și cântec Era Doamne inima mea Dar sfânta prezența prezență Curată Mi-a înseminat Viața mea De aceea Îți cânt numai ție Slăvit, fii slăvit, Domnul meu O câtă, câtă bucurie